Radio Tiana, les notícies del migdia. Benvinguts a l'informatiu migdia. Avui ens fem ressò del PAC formatiu anticrisi que acull al nostre municipi des d'aquest dimecres i fins al pròxim 3 de novembre. Comencem amb titulars. Les regidories de promoció econòmica dels ajuntaments de Tiana i de Montgat amb el suport de la Diputació de Barcelona han donat el tret de sortir d'aquest dimecres a un pacte formatiu anticrisi. Es tracta de 5 sessions que s'allargaran fins al pròxim 3 de novembre i que acull la sala Sant Jordi del Casal. Aquest dimarts s'ha presentat la primera fase de la urbanització integral dels carrers del barri de les costes de Montgat, que s'iniciarà el pròxim mes de gener. L'acte ha càrrec del president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, i de l'alcalde de Montgat, Jordi Ràmia. La notícia de la futura construcció etiana d'una residència per persones amb discapacitat impulsada per l'obra benéfico social del Nen. Déu estar rebuda amb satisfacció per part de Miguel Ángel Rey, president d'Espamoti. Una cinquantena d'usuaris del casal d'Avis de Cers, al barc visiten al llarg d'aquest dimecres la nostra vila per conèixer de prop les seves particularitats. La visita forma part del programa Tens molt per veure, d'intercanvi de casals a gent gran, impulsat per la Diputació de Barcelona i Serveis Socials de Tiana. I en esports, l'associació de futbol Salà la conaria així cap després de la mala ratxa dels últims partits jugats i ha aconseguit la primera victòria de la temporada. A la segona jornada de Lliga es va imposar per dos gols a un a l'aigua freda Salà, que es presentava com a primer líder i un dels tres favorits per l'ascens de categoria. Radio Tiana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 El PAC formatiu va càrrec de ponents de Carier BSN Consultants. Mercè Moreno n'és una d'elles. Una de les situacions que té el mercat avui en dia, les empreses, per no quedar-se obsoletes i fora de mercat, necessiten fer transicions al canvi, a innovadores, ser creatives, i tot això vol dir replantejar estratègies, que afecten en molts sentits i que produeixen canvis que s'han de saber acompanyada de la forma més adient perquè les persones estiguin receptives, motivades i vegin el sentit del canvi. Aquesta és una de les iniciatives que sorgeix per donar resposta a les necessitats d'aquelles persones que estan patint més força els estralls de la crisi. Un context econòmic en l'àmbit del Maresme sembla recuperar-se progressivament. Així ho confirma l'anuari comarcal elaborat per Catalunya Caixa, que ha estat presentat aquesta setmana i que recull que per l'any 2011 ja s'esperen creixements moderats en alguns sectors, com la indústria o el turisme. En canvi, en altres sectors sectors importants a la comarca, com la construcció, encara es preveuen caigudes, tal i com explica l'economista Josep Oliver. En l'àmbit de la construcció, en canvi, és un any el 2010 en el qual encara continuem esperant caigudes prou importants, perquè l'edificació residencial eh, ha, probablement haurà tocat fondo aquest any, però si, si sumarà aquí una, un sector públic en la segona part de 2010, doncs haurà sigut clarament contractiu. En un altre ordre de coses, demà dijous i divendres, el Servei de Creació d'Empreses de l'Ajuntament de Montgat ha organitzat un curs formatiu entorn al Pla Econòmic i Financer que tindrà lloc al Centre Cívic Les Mallorquines. En aquest mateix espai, el Servei Català d'Ocupació de Catalunya ha instal·lat un punt d'autoservei per poder fer gestions i tràmits sense haver-se de desplaçar una oficina de treball de la Generalitat. La primera fase de l'urbanització integral dels carrers del barri de les costes de Montgat, que s'iniciarà el pròxim mes de gener, s'ha presentat aquest dimarts. L'acte ha anat a càrrec del president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, i de l'alcalde de Montgat, Jordi Ràmia. A més, han estat acompanyats de regidors i regidores del consistori i del president de l'Associació de Veïns del Barri. Aquest projecte de renovació integral sorgeix a partir d'un estudi conjunt que van engegar la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montgat anys enrere per tal d'analitzar els dèficits dèficits urbanístics del barri de les Costes. Unes necessitats que ha sintetitzat en declaracions de ràdio Tiana l'alcalde de Montgat, Jordi Ràmia. Fonamentalment, aquests dèficits urbanístics són quatre, eh? en temes d'accessibilitat, mobilitat, en temes de pavimentació de carrers i en tema de servei de la xarxa de clavegram, de d'aigua, d'electricitat, de telefonia... Són els quatre grans dèficits que planteja doncs, aquest barri, no? En aquest sentit, els treballs que es realitzaran a partir de l'any que ve preveuen posar solució a tots aquests aspectes apostant per a una renovació integral del barri. D'aquesta manera, les xarxes de serveis d'enllumenat públic claveguaran aigua, gas, telecomunicacions i electricitat seran renovades i de qualitat. D'altra banda, es dotarà el barri d'uns carrers més accessibles i segurs que donin prioritat a la seguretat i confort dels desplaçaments dels vianants. A més, es modificaran alguns revolts per facilitar el pas del transport públic, ambulàncies i altres vehicles d'emergència. El projecte es dura a terme en tres fases, la primera de les quals es preveu desenvolupar en quatre mesos. El president de la Diputació de Barcelona Antoni Foguer ha explicat com s'ha materialitzat el suport de la institució a Montgat per aquest projecte i n'ha destacat la seva importància. Per una banda, el suport tècnic, el suport tècnic per ajudar doncs, a, a, a definir els projectes des del punt de vista a, arquitectònic, no? les coses que cal fer, com s'han de fer, i després l'altre des del punt de vista econòmic, eh, doncs, per, també donant suport econòmic perquè aquests projectes, l'Ajuntament per si sol, doncs, eh, seria bastant difícil que es pogués assumir. El cost total de les obres de la primera fase és d'uns 283.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona en uns 102.000. A banda d'aquest import, la Diputació també ha donat suport a la restauració de la torre de Guaita de Montcat. Segons ha indicat Foguer, el municipi ha rebut un total de mig milió d'euros en el mar del Pla de a Barcelona municipis de qualitat pel període 2007-2011. Radio Tiana, les notícies del mitjdia. La notícia de la futura construcció tiana d'una residència per persones amb discapacitat impulsada per l'obra benèfico social del Nen Déu ha estat rebuda amb satisfacció per part de Miguel Ángel Rey, president de l'Associació de Pares i Mares de Persones amb Discapacitat Psíquica de i Tiana, coneguda també com a Espamoti. Es preveu que els treballs de construcció del nou edifici estiguin enllestits l'any 2013 i que les noves instal·lacions acullin almenys 30 places envers les 11 de què disposa la residència actual que hi ha al nostre municipi. Sentim Miguel Ángel Rey. És el que ens faltava de cara al futur, perquè bueno, més o menys els nanos eh, fins als 20 anys o 18 els tenim escolaritzats. D'aquí des a partir d'aquesta edat passen el, els, els tallers ocupacionals i més endavant el que faltava era una residència com cal, perquè la residència que actualment existeix doncs és molt petita, no cobreix tota la, la demanda. No? i clar, de, de cara a nosaltres com a pares, pues això és molt important. Rei és pare d'una de les treballadores amb discapacitat psíquica que acudeixen al taller ocupacional verge de l'alegria de Tiana que depèn de l'obra benéfica o social del nen Déu. Com ell, la resta de pares i mares han estat convidats a la visita que el papa realitzarà el pròxim 7 de novembre a la seu que la Fundació Diosesana té al barri del Guinardó de Barcelona i on beneirà la primera pedra de la nova residència que es preveu construir a Tiana. Aquesta serà l'única visita que bene 16 farà Barcelona a banda de la Sagrada Família. D'altra banda, la família Nolis de Tiana ha prestat una cadira centenària per la visita que el papa farà l'obra benéficor social de Nen Segons ha explicat el tianenc Joan Nolis, es tracta d'un seient de fusta amb les quatre barres i a sobre la corona del borbó. Nolis n'ha donat més detalls. Aquest filló és un filló que el meu rabesàvia en el 1888 era, era conseller de l'Ajuntament de Barcelona i quan es produïció el era ell era constructor de, de, de cadires, cadirà i de dia, i tenia botiga a Barcelona, i va fer aquest filló, amb la condició de que aquest filló, quan hagués inaugurat l'exposició del 68 en el Fons XII, que, que era un criu, doncs, retornés a la casa Nolis. I, i... Segons indiquen Nolis, aquest seient ja va ser utilitzat pel papa Joan Pau II en la seva visita al Camp Nou al 7 de novembre del 1982. Durant els pròxims dies s'establirà un sol sentit de circulació pel carrer Escalfapé ja que s'iniciaran els treballs de condicionament del marge d'aquest carrer i d'obres a les escales del carrer Josep París. Així ho ha fet saber aquest dimarts la policia local. Per aquest motiu és necessari ocupar durant un període prolongat de temps un carril del carrer Escalfapé i fer-ho de forma permanent, per tant de garantir la seguretat de persones i vehicles en condicions òptimes. D'aquesta manera, l'entrada pel carrer Escalfapé es farà des de la cruïlla del carrer Mates amb el carrer Castellà és a dir, pel part del camp de futbol vell. D'altra banda, la sortida es realitzarà pel carrer Can Galletat, de forma obligatòria. Les obres i aquests canvis temporals en la circulació seran degudament senyalitzats. Es preveu que el període d'execució de les obres s'allargui fins al pròxim mes de gener. Tot seguit repassem d'altres notícies de la comarca en un format més breu. La Generalitat ha donat impuls a les obres de la Ronda de Mataró amb l'aprovació de la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats pels treballs de la primera fase, que es preveu començar el primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un tram de 4 dels 7 quilòmetres que tindrà la Ronda de Mataró i s'han invertit un total de 59 milions i mig d'euros. Uns lladres han robat la totalitat de les eines que s'estaven fent servir les obres d'urbanització de la Riera d'Arenys de Mar d'un valor aproximat d'uns 6.000 euros. El material estava tancat en una caseta a la part baixa de la Riera. Tot i així l'han pogut sostreure. Segons ha explicat el cap de l'obra, Jordi Gil, no s'havia contractat cap servei privat de vigilància perquè la caseta és davant l'Ajuntament i això els feia pensar que ningú s'atreviria a saltar-la. El robatori ja ha estat denunciat als Mossos d'Esquadra i els treballadors se'ls han proporcionat i ha donat eines noves perquè continuïn amb els treballs. I Badalona ofereix des d'aquesta setmana una ruta guiada pel centre de la ciutat. Es tracta d'un nou servei gratuït que a través d'uns aparells d'audioguia permet fer un recorregut per 13 punts turístics del centre històric de Badalona, concretament pels barris del centre i de dalt la vila. El nou servei va dirigit tant als visitants que volen conèixer aquesta ciutat de manera detallada com els badalonins que senten curiositat per redescobrir els elements històrics i més tradicionals de la seva ciutat. La informació local a Ràdio Tiana. Una cinquantena d'usuaris del Casal d'Avís de Cercs al Bargadà visita aquest dimecres la nostra vila per conèixer de prop les seves particularitats. La visita forma part del programa Tens molt per veure d'intercanvi de casals a gent gran impulsat per la Diputació de Barcelona i Serveis Socials de Tiana. Consisteix en posar en contacte dos casals de dues poblacions diferents perquè puguin intercanviar les seves experiències, compartir una bona estona i conèixer les seves respectives poblacions. Els socis del Casal d'Avís de Tiana ja van visitar el municipi de Cercs passat 7 de juny, i avui és el municipi anfitrió. La jornada ha començat amb una recepció i esmorzar i ha seguit un recorregut pel municipi, tot visitant els principals punts d'interès cultural. El president del Casal d'Avis del segle V, Josep Pisa, n'ha donat els detalls. Uns començaran per l'Ajuntament i visitaran la sala de plens, s'ensenyarà les pintures de l'Albert Sunyol, després anirà al Jardí de la L'Anglada, a la biblioteca, a la parròquia i amb tot això es passarà una part del matí, no? Quan això s'acabi, doncs aquests pujaran a l'alegria, i els que han anat primer a l'alegria baixaran cap aquí i faran aquest recorregut a l'inversa. A l'Ermita de l'Alegria s'ha preparat pels visitants una actuació càrrec d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa de Tiana. El migdia és el moment de carregar forces amb un dinar a Germanó per acabar la tarda amb música per ballar amb l'actuació d'un grup de socis del casal Jaume Terrades de Mataró. Aquesta activitat s'integra al programa d'intercanvi entre casals de gent gran municipals. Tens molt per veure que l'Àrea de Benestar i la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona promouen des de l'any 2006. L'objectiu és que la gent gran pugui compartir experiències i conèixer altres casals i municipis. Està pensat perquè les trobades esdevinguin un primer pas per la creació d'una xarxa de relació i intercanvi de coneixement entre diferents casals de gent gran. Radio Tiana, Notícies, Esports. L'associació de futbol Sala la xica a cap després de la mala ratxa dels últims partits jugats i ha aconseguit la primera victòria de la temporada. A la segona jornada de Lliga, els tianencs es van imposar per dos gols a un a l'Aigua Freda Sala A, que es presentava com a primer líder i un dels tres favorits per l'ascens de categoria. Els dos gols al futbol Sala Lacunaria van ser obra d'Òscar, que està esdevenint una peça clau pel conjunt tianenc. Una victòria, per tant, que el coordinador del club, Antoni Bravo, considera que hauria de ser un revulsiu per capgirar els resultats negatius us aconseguits darrerament pel conjunt i també per aixecar els ànims dels jugadors. Una victòria a la primera a la categoria que crec que hauria de ser, hauria de ser la, el punt d'inflexió perquè l'equip comenci a rotllar una mica. Crec que l'equip, el problema que té és que 4 o 5 derrotes consecutives entre amistosos i el primer partit de Lliga, doncs semblava que estava tothom una mica aixafat, però bueno, ahir l'entrament ja semblava que la gent es comença a animar una mica més i pogu pues, creure que podem que no haurien de patir per per mantenir la categoria i, i ara portaven 15 o 20 dies que semblava tot el contrari. Aquesta setmana el Futbol sala la Laconeria treballarà per reforçar les jugades d'estratègia que no acaben de materialitzar-se en els enfrontaments. La propera parada del Futbol Salà Laconeria serà el camp de l'intersentmenat diagonal al cap de setmana vinent. Es tracta d'un equip que suma només un punt a la classificació. A més, encara que és fort en atac, també encaixa molts gols. És en aquest sentit que els dianencs hauran d'aprofitar la feblesa defensiva que a priori presenta el rival per sumar una nova victòria després de la mala ratxa i i demostrar que l'equip torna a ser mateix que va aconseguir l'ascens a Primera Divisió Territorial. Radio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció i edició Laia Guaió, qui els parla. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 I com dèiem, una representació dels usuaris del Casal d'Avis de Cercs arriben aquest dimecres de la nostra vila. La visita tindrà lloc dins del programa Tens molt per veure d'intercanvi de casals de gent gran impulsat per la Diputació de Barcelona i els serveis socials de Tiana. Nosaltres hem volgut aprofitar aquesta oportunitat per parlar amb el nou president del Casal d'Avis de Tiana, Josep Pisa, que hem convidat als estudis de Ràdio Tiana. Molt bon dia. Bon dia. Doncs primer de tot doncs, això mirem una mica cap al futur i què, què és el que ens espera, quines són els grans eixos de, que espera poder treballar els propers mesos anys? el uh -huh. ja. primer que hem de fer és situar-nos situar-nos perquè hi han coses de, de funcionament que s'han de millorure uh -huh. I amb això estem. Ara de cal les activitats el de, de, de cara a l'exterior el que estem reforçant és la informàtica precisament és poder lo que més èxit eh, té perquè tenim 22 eh, participants o alumnes diguem-li el nom que vulguem no? i això doncs, ho hem d'ampliar perquè la instal·lació que tenim ens queda curta, Però tenim 5 ordinadors i clar si vol fer bé cada alumne o participar ha de tenir un ordinador uh -huh. no pot ser allò de dos persones un ordinador, això no pot ser. no és massa pràctic, no? no. Així, així no s'aprèn de l'altra manera ja costa amb la gent gran entrar en de la informàtica però si ho fas directament i tal eh, aprofites més l'estona perquè al cap i a la fi eh, fins ara veníem fent una hora i mitja perquè teníem quatre grups hi ha dos grups que fan hora i mitja. Ara, aquesta setmana hem començat. Els altres dos grups, en comptes d'hora i mitja, faran dues. Uh -huh. I l'altra qüestió està en fer més, o sigui, tenir més ordinadors. Llavors, pràcticament, hem tingut la bona notícia que la Diputació en n dona dos. Ah, mira, doncs anem progressant, no?, en sí, aquest sí. sentit. O sí, sigui, això ha estat una sorpresa aquesta setmana. Molt bé. Uh, la qual cosa en tindrem set però ens en falten tres, uh -huh. tres. perquè per anar bé hauríem de tenir n'hi bueno, ha un que de, dels cinc que tenim que no funciona alhora, per uh -huh. tant n'hem de quatre, se'n donen dos llavors n'hem de mereixer dos per als alumnes normals, n'hem de mereixer un amb més capacitat de memòria per els que fan fotografia i tot això que, que requereix molta molta memòria, no?, I molta mm -hmm. capacitat. És a dir, una primera línia de treball doncs això, millorar activitats com és el cas de la informàtica, que veig que doncs els avis, no?, com, com gairebé tot, tots a la nostra societat doncs intentem posar el dia de totes les novetats i els avis doncs sembla que també, no? Sí, sí, exactament, exactament. Molt bé, una primera via de, de treball és aquesta de la informàtica. Uh, què més està posat sobre la taula com un dels seus objectius ara que, que està al capdavant de la l'entitat? Objectiu? Bueno, de cara a aquestes o sigui, en quals activitats seguirem podríem acabar amb les activitats sí. no? seguirem amb el tai chi uh -huh. amb les sevillanes que això és un grupet més reduït llavors tenim l'anglès, tenim català i no sé si em deixo alguna cosa eh? Eh, això funciona uh -huh. i mira, de potenciar-ho evidentment, no? Després, ja de cara l'organització aquesta que deia que, que estem treballant, fins ara eh, això ha funcionat d'una manera que, per exemple, eh, la relació entre Junta i socis, doncs de vegades ha faltat informació. Llavors, de una de les idees que tenim que s'ha d'anar pas a pas perquè ja explicaré les raons uh -huh. és que el soci reb informació de la Junta a través de cada... Tri... perquè nosaltres organitzem les activitats per trimestres, sí. llavors la idea fora de dir, quan anem a començar el trimestre, fem una carta a tots els socis i els diem, a part de saludar i etc etc. doncs les activitats seran aquestes o sigui, del tai-chi, de la informàtica uh -huh. l'anglès, el català, totes aquestes coses però a part si ha algun acte o cursos extraordinaris com ha passat aquesta setmana per això hem fet aquest de, de la son però acabem de fer no, de començar no de fer, de començar un altre que és aprofitar aquests grans uh -huh. i tot això són coses que s'han d'anunciar i o sigui, s'ha de fer una bona difusió, difusió. per tal que després mm, s'omplin, no?, aquestes activitats. És, és, és que hi ha una cosa que, que s'hauria de dir. Nosaltres som uns 230 socis, i d'aquests 230 socis s'han de preguntar quants passen regularment pel casal uh -huh. i quants no passen regularment pel casal. Ja. El, el cos vol dir que aquests que no passen regularment pel casal d'una sèrie d'activitats no se n'enteren. Clar. i aquests són els socis els que suposo que voleu arribar en aquesta nova etapa no? els que potser no van tant al casal però que Exacte. els interessaria puntualment anar una activitat no? sí, bueno, o, o si no almenys que tingui notícia de que hi ha l'activitat i de que eh, poden participar no? uh -huh. per fer això doncs, hem d'organitzar una mica la secretaria reorganitzar uh -huh. i amb això estem i unes, un dels projectes que suposo que hi poseu també més ganes doncs és un projecte d'intercanvi entre casals de, de Catalunya concretament, un intercanvi que veure si me'n recordo concretament del poble el que fareu, si m'ho recorda Cercs. a Cercs, Cercs. que, que bueno, vosaltres hi vau anar a fer una visita Exacte, sí. i ara retorneu a aquesta visita a una experiència que no és nova dins del casal d'Avis però que no. sembla que és molt bona, no? que hi ha un intercanvi sí, sí, productiu sí. ja vam fer un altre, al poble de Sant Fruitor de davatjes. Uh -huh. I sí, va tenir molt èxit i aquest espero i jo. Doncs que tingui eh, molt èxit, per exemple, hi han 50 places i per cada casal, 50 places pels de Cercs i 50 pel casal de Tiana. Nosaltres estem amb la 47. O sí sigui que que pràcticament hem omplert al topi. Llavors els ensenyarem, o el que és el poble. Uh, anirem a, a l'Alegria no sé si ho sabeu una mica el programa que tenim no, no, si em, uh, em deus explicar, perfecte uh, doncs uh, anirem a l'Alegria les activitats en dos grups perquè no podem anar tots alhora mm. llavors uns començaran per aquí, per l'Ajuntament i visitaran la sala de plens, s ensenyarà la, les pintures de l'Albert Sunyol, després anirà el jardí de la a la biblioteca la parròquia i amb tot això es passarà una part del matí no? eh, quan això s'acabi doncs aquests pujaran a l'alegria i els que ha primer a l'Alegria baixaran cap aquí i faran aquest recorregut a la inversa uh -huh. a l'Alegria part d'explicar una mica el que és l'Alegria la, la, la, com a antiga parròquia de, del poble de Tiana i també les pintures que hi han que segons tinc entès són fetes per un tianenc que ja fa molts anys no? una persona que estiguaixava aquí i les va fer i llavors farà un petit concert per dos membres de l'escola de música de, de Tiana i un cop s'hagi acabat això farem el dinar bueno, m'olia dir que es comença per fer l'esmorzar mm -hmm. o sigui que el menjar és important en aquesta sí, visita sí, sí, eh? com totes les com excursions pot. i visites que fan des del com, Casal d'Avis com eh? tot, sempre, això, això, això, sempre, té èxit. sempre té èxit. això sempre té èxit llavors i eh, eh, es farà el dinar i després del dinar doncs es farà un espectacle que vindrà una colla de, de persones del casal de Terrades de Mataró que en ple i va cantaran Fa, crec que hi han coses de Cateroela, coses més modernes i posem l'estona i allà a les 5 i mitja entre eh, 5 i mitja a 6 faré les coses, ja veurem quan dos no acabaran així i mm -hmm. A tallades amb un ganivet no doncs, serà l'acomiadament la, la, la, Perfecte, doncs estarem a l'expectativa que ens expliquin després del resultat d'aquest intercanvi que sembla que, que és tan productiu hem d'anar acabant aquesta entrevista, esperem que ens torni a acompanyar un altre dia aquí als estudis de Ràdio Iтиana mm. perquè ens expliqui una mica més doncs, aquesta evolució del, del gasal com deia, que estan en les beceroles no? que comencen ara a reformar una miqueta no? Molt bé, doncs Josep Pissà, que, encantats Igualment, sempre que vulgueu ja sóc. Radio Tiana, serveis informatius.